Oshagari pasa inposatua izan denetik, jendea txertatzera joan bada, beste batzuk gogoetak, eramaiten ari dira eta horri aure egiten ere oietan gabiltzakoak ditugu, baxe nafagoan, gohkatu gurekin, egunon? Bai, egunon. Eta preseski, gabiltzakoak, bom, COVID-aren inguruan eta etxialdean ere mintzatu gina, ne? Eh? Mobilizazioak eh, egintzen dituzten egoera absurdu honi pixka eta salaketabat egiteko eta horre ere larun batean bat, Baina intzin, azte azkenean ere gogueta atxalde bat eh, eramantzen uten, zian prentsa ere gogueta desberdinak eh, ageri dira. Asiko gira lehenik, azkeneko solasaldi hori nola pastuaz, jaitik antolatu zute eta zer jatera da, bi galdera bat dira, beraz asiko lehenarekin. Bai, ideia da, eta elgarrizketa gune batzu sortzea, ba, ideiak otukatzeko, eta gauko egoera ba, oso lagia da, kezkaragia da, eta pasatzen dira hainbat gauza, eta ikusten dugu beharra. Ba, lasaitasunean eta elgar errespetatu, ziditzian istasuna errespetatuza, ba, mintzatzea eta bakoitzak ba, pixkatu sentitzen duena, bizitzen duena, eta eranalizatea eta ba, informazioak ere eskuratu alizatea. Pentsatzen dugu erabide nagusietan eta diskurtsoa oso etxia dela, ez tabai biziki gutxi dela, eta zinez, zailada egia edo behintzat idea zuzen egitea, Ba, gertatzen denari buruz, COVID-19 buruan. Beraz, lehen gauza da, ba, pixka bat, uh, molde libreagoan, elkartu alizatea, mintzatu alizatea, trukatu alizatea, eta hori zen asteazkenuntako, beraz, bilkuraren helburua. Uh, eta ze atera da, aste azkeneko bilkura oktatik, nola pastu da? Bueno, hor, ara, itzartzea, itzartze bat egin du diende bakoitzak, eta egore ezberdinak atera dira, eta keskak azaldu, eta keska... Haundia bada, ba, pixkat uh, osasun deitzen duten, paz horren uh, uh, inguruan. Bon, Lehenik eta behin, intezgarria zen, zeren bildu garen anartean, batzuk uh, txartatzearen alde zirela azaldu dute, beste batzuk uh, ez uh, erritar guziak txartatzearen aldekoak, eta beraz, uh, ba hori da, biltzajaren interesa da, bada, eta eta beraz, iditzi ezberdinak, hor, uh, elkartzen dira, eta zinez, uh, ez tabaidabatekin daiteke, Ba, errespetua noin agitzen dena, beraz hori alde batetik, eta bai aldiz kontsentsu bat agertu dela hor ziren jende guzien artean, hor ba, sasun deitutako paz hori, hori ba onarte zina dela, jendeari ba, hainbat tukitan sartu alizateko horrelako paz bat galdekitea, gainera Bon, numerizazio sistemarekin edo smartphone edo edelako ekin ba, gero eta behartu aguak ere tresna horiek erabiltzea eguneroko edo zein eta ekin zetan. Baina bere ziki, ba, pertsonek nolazpait beren orsagari egoera azaldu behargi zaitea toki batean sartzeko hori bentsat onartezina agertu da Ba, axteazkeneko bilkurara eta urbildutako uh, guztien artean. Hora hori, interzikak edena, egin duzuna, denetarik uh, bildu zireztela, azanta urso ere, uh, ara, batzauzu mazmedia, hori eta naiteratzen denaik kuspegi bat eta gaitute bai, oposiziokoak haien ahtan dira, aztir hainitz, eta horberaz, hain iztasun horren uh, gurutzatza lohtu zute, zer egi behar da Egoera horren aintzirean. Zer dira? Alternatiba, manifestatzia zer bai da? Manifestazio jende txuak dira ere horren aiz eta aipatzen den ez den jende hainitz eta beste, baina zer egin besterik. Horren, lehenik gogoetan ere, aztazkeneko bilkuran eta zer egin behar da gogoetatu bai nolen ez da behar dut dugu nola eldugira egoera horretara. Eta hor, ideia bat uh, usu uh, atera dena, da behar dugula gertatzen ari dena COVIDaren inguruan behar dugula lotu ba, gaurko jendartearen egoera oroko gari. Eta jendarte honetan indarrean diren autu politiko eta ekonomikoai. Eta ezin ez dugu separatu covid gertatzen dena, ba, sistema kapitalistaren gandik. Eta zinez, behar dauriz sakonki aztertu, nola gaur egungo sistema ekonomikoak, kapitalismoak, nola du bere, azken finean, logikaren ondorioz, holako ba, COVID-19 eta holako gertakariak uh, sohtzen. Beraz, hori uh, garantitua eruitu zaigu, eta baita ere ondotik ulertzea nola gaur eguna eta hartzen diren uh, neurri batzu, osasun passea bezala, ba, azken finean, uh, eraman behar gehituztela gogoetatzea nork erabakitzen duen norentzat, gauza horien Eta hor, uh, ba, agertu den uh, eta idea bat, da, be, adibidez, uh, Ba, hainbatentzat zata, onartezina da, eta Parisetik gobernamenduko, gobernamendu budutika, bereziki, zerren hor, eta gerotageago parlamentuaren gainetik, eta senatuaren gainetik gobernu buruak berak ditu erabakiak hartzen, dekretuen bideza, eta hori indarrian ezari baitute lagialdi egoera hainbat hilabeteza, eta hor Ba, nork erabakitzen du norentzat. Eta guk ikusten dugu uh, garrantzitsua hori da aterarena bilkuran, azken finean aldarikatzea tokian tokiko erabakiak hartzeko eskubideak. Lehennik eta behin Eusskaleriian nahi ginituzkela artual izan eta erabaki garrantzitsu horiek eta ez kanpotik hartuak izaitea, eta al bezain bat hergitarrek beraz erabakiak artual izatea eta ez haien gainean diren erabakitzaileek. Horatela den idea, hori da zinez, nahi balimada egin politika bat egokitua dena lurralde batetako herritaren beharrei, ba lurralde horretako herritarek behar dituzela erabakiak hartu. Eta ez kampotik etorritako erabakiak. Hora beraz, hori izan da pixkata, lehen urras batean eipatu duguna, ez tabaidatuz ba, nola eldugaren gauko egoerarat. Eta ondotik, ba, iregalderari erantzuteko nola hortikatera, edo ze alternatiba eraiki. Baur, eta haipatu dira bi nagusi, agusi, batada hain zuzen eta epe ertain luzera, ez bali badugu kolokan ezartzen gaur egungo sistema ekonomikoa bere osotasunean sistema kapitalista, eta erabakeak hartzeko moldea, aipatu dugun, beraz erabakitzeko hartze molde zentralizatua, ba, ez garela aterako, eta olako arazuetatik, eta berrizagertuko direla. Eta beraz behar dugu zinez, eta praktikan ezari alternatiba bat gure eta uh, jendartea antolatzeko arloekonomikoan eta politikoan. Hori orokorki eta hori oso konkretuki aipatu da ba, gaur egun beraz debekatzeko balin bazaie hainbat pertsonei toki batzuetara sartzea uh, delako orsasun pasea ez du delako eta aurkestunai ba alde batetik hori salatu beharko dela bigarenik elkartasuna agierazi beharko dela zerren zerbitzuak uh, eskaintzen ditu zen batzu edo komertxante batzu, gaudanik uko eginen diotela bezeroai orsasun paseak eskatzeari, adiraz dute, eta beraz, hoiek sustengatu beharko dira, zeran eta zigor uh, mehatxuak bat dituzte. Eta irugarenik, ba, osasun pasea erakutsi nahi ez dutenentzat zat, este malin bazaizkie, zerbitzu batzuetara sartzeko posibilitatea, ba, antolatu, azken finan, beren beharrak beste molde batez asetzeko, beste zerbitzu eskainza alternatibo bat eta antolatu jenden beharrak hasetzeko. Uh, eta biziki garantzitsua izan dena da, arestian eipatzen ginoen ideien anistazuna gertu zela bilzarean, eranebe eta nahiz eta hor batzuek zioten ba, txertoa egin zutela, eta haien ustez egin behar zela, baina nerreiten zuten aldiz, onartezina zitzailela osasun pasaren sistema hori. Eta beraz, naiz eta txertatua izan, ba argiki, uko egin goziotela osasun pasea erakusteari edo eskatzeari. Eta hori ere oso garantzitsua da. Prezeski hor, komertxantak edo profesionolak aipatu behititu zuegu, guna huetan ikusi dut webbune berri bat ere, Animap deitzen dena hori Frantzia mailakoa da baina Euskalgian ere agertzen dira eskaintza eta ere alternatiba bat sortzen da. Bai eta oso konkretuki ba, ze adibiz garazin era bat dira bi zerbitzuak eskaintzen dituzten ba, terpetxe bat eta beste saltegi bat. Ba, publikbliokiak dirazi dute ez dutela eskatuko pas holioosasun pasea. eta Bizikia austa eta berazinez jenen sustengoa eta beharrezkoa zaie, eta ondoko egunetan ikusiko, baia zigor mehatsoak ukango dituzten horregatik, baina zinez hausartada eta eredugarria da eta gure ustez ba, so, susten beharko dira publikoki olako urratxak emaiten dituztenak. Zirkulu aski, uh, bai, ba, komplikatu batean sartuko uh, gira, do sartuak, eh? gira, barnean be gira, koherentzia eskasharen gatik agian ere, koherentziarik ez duzuta ipatu zien gauzan me... egura badu koherentzia eskash ere. Bai, agitzekoa da nola e, eta duela ilabete batzu, ba, esineskoak e, zanen siden ugarjat batzu, ba, ilabete batzu beranduago e, eta gauzatzen dituzte, e, duela sei ilabete eitean etzela sekula osasun paserik izango eta gaur egun ba praktikan ezartzen dituzte. Ba, zinez, egoera oso hasia da. Eztabaira biziki gutxi len erandugun mesala, beraz biziki sei lala eta ideia zehatz bat egitea ba txertuari buruz, adibidez, Eta hor txertoaren inguruan ere kritiko direnak gaurko txerto politikarekin ba, bereala agertaraziak dira txertoen aurkakoak balira bezala. Eta hori ez dala, zerren bada hainbat diende ezena baita ezbara txertoen kontrakkoa eta COVID gaurko kontekstuan hainbat ba, pertsona txertatzearen beharra ikusten dutena, baina adibidez ez dutenak bat ere egokia ikusten, egitar guziak txertatzea, eta duiz aurrak eta nerabeak txertatzea. Baina bere ala lehen kritika bat hasten delarik egiten txertak eta kampainari buruza, bere ala ba, estabairatik baztertua da diendea eta estigmatizatua edo gutxietxia. Beraz ez da zinezko estabairarik, eta hori hori horso kezka gerria da, zeraren azken finean, 18 dira erabaki biziki bizi dira txuak, ez dibides S da batere gaur eguna gibeltasunik egaitiko epeluzerat Chertogousienne horien ondorioak zen izanen diren osagarriaren gain, hori zientifikok ki estafrogarika eta beraz gaur gadirbez ba jende guzti guzbia bat ba, zertaz serunts alegira du itan estelarik Eta ongi neuurtua zen diren ondorioak osagarri mailan, eta are gehiago hainbat pertsonek erraititen dutelarik eta zinez gogo eta sakonen ondorioz erraititen duteralarik. Ez dela haien ustez bat ere egokia holako eritasun bat aurre egiteko ere, bat jende gusi guziak txertatzea. Beraz hemen garantzitsua ez da norazpait nork arrazoinduen edo ez zehaztu nahi zaitea be Zinez, ukaitea ez tabaida bat, eta jende bako txak ukaitea askatasuna libreki autatzeko zer egiten duen alako ez tabaida sakon baten ondutik. Eta gaur ikusten dena, hainbat ba, jende errepikatzen ari da bakarrik eta goberndamendutik eta zabaltzen diren ideak eta aginduak, bainan gogo eta sakonik gabe eta itxu-itsuan belduran oinarritu Hori argi da, beldura kainit segiten duela gaurko kontekstuan, eta argi da ere, ba, erabaki batzuk pasarazteko, beldur hori ba, biziki bitarteko egokia dela, jendeak onartzeko erabaki biziki uh, lagri edo garantitxu batzu behintzat gure eguneroko bizian aldaketa biziki xakonak eragiten dituztenak Hala beraz gogoetan eta trukatzen, eh? Sehituko duzute duzuteo pentsatzot gabiltzakoak hori baita GAKOA eta zene gero bendikaziozun baita hori itera azteko, eh? baina Orsasun Pazari S, Ordeindutako PZRari S, eta laguntza Laguntzainu nahitzen den jendarte eraikitzaileari bai, Miesker! Horskatu zaie. filtratek 9-10- спортzuek,